بسم الله الرحمن الرحیم ولکسم الثانی اواخر <الظاہر> ابو الداه حبر پرون چی وا په تقسیم ثانی کی اغسلور اقسام دي چې کوم نظم مخ کی تیر شو اخذ عام مشترک او ند دک نظم په اعتبار د بیان او د اوضوح سره سلور اقسام دي او سلور دایي متقابلات تیغه تیرشی او پرم وزاحت وجه د خسره تیرشی نن تعریفات ذکر کی نو پتا کلنبانو سلورو اقسامو کے چکم پہ اعتبار ظہور دی نو دا آغای کے لنبانے ظاہر دے او داغا دا تاریخ بکڑ دے ما ظہر المراد بی ہی ما ظہر المراد منہو بے نفس سیاں آو تاس اگر ہے نو ظاہر و تسکوی لغوی اعتبار سر ہے چھتا معنی ظاہر نو ظاہر او ما ظاہر دا مطلب یا راضی پڑے بانے ماغا اشکال لازی چھتا دے پہ نفس را او تک تا اشکال زکان روازی جو دا ظاہر نا مراد اغا ظاہر استلاحی دے دا نوم دے علم دے دا پردیو یو مون ایخ دے او دا, دا, دا. ما ظاہر نا مراد مانا لغوی دا او مانا فیلی دا دوارو کے فرق دے یو علم دے نوم دے ابل کے مانا سا دا فیلی دا لہذا دوارو کے, کے فرق شتا تاریخ دے شیف اخفل نفس را اغا نلازی میگی بیا اظاہر و هو ما � ما اراد الظاهر المراد منه چه ظاهر وی مراد ده نه او ظهور مراد اغه ظهور الواعش او د معنا مراد دی نه کی په ټوله لیکل دي, دي اغه جګمدسه لفظ نه غویا کیدا نه کید تربت مایل لريار چا چې دا نقطه له ده چې د تقسیم دی په اعتبار د لفظ سره امر څنګه تر وکړ کنه تقسیم اربعه کیته اس تمامه کیو چې د ټول اقسام دي د لفظ موضوعه خبرم زه څنګه ترلاسه کنا البته الموضوعات دلاله علی المعنا ده طول د اغیره برتقسیماتی او بیا مې د تعویض دي کې لفظ زمره هغه وزن مراله او تکل تفصیل مې را کړو بازو چا دا سګړې دي چې اغه سيد لفظ ګرځولي دي او سيد معنا ګرځولي دي او بازو د معنا ګرځولي دي باز د کلام ګرځولي دي خبرم زه ان ترا لګنه نو دته وګوره د دنیا دا د لفظ تقسیم د کلمې تقسیم دي دا خبره ترڅ ته تقسیم اول اربا اعتبار د لفظ او د کلمه د تقسیم الثالث دا کلمه حقیقتن استعمال په خپل معنا کې مجازا او تقسیم اول دا د معنا حقیقي د فاروازري او دا د معنا مجازي د دا د معنا حقیقي معنی د فاروازري او د خاص معنی د برسه وزد هاج ظاهر المراد چې ظاهر به مراد په سره خبر دقیق کی روانا د تقسیم په کم اعتبار سره ده نږدې د لیکل لپس نو مطلب د د نه کېر دام تقسیم په اعتبار د لپس د لپس معنا به کله ظاهره یو کله پټي حالانګه دا تقسیم پا اعتبار دیوارد کلام سره سنج نور الانوار ول هغه تاریخ په دقیق ترتیب سره کول دي هو اسم الکلام زهره المراد به لسامی من نفس الساعه واسم الکلام زهره المراد به لسامی بنفس الساعه اگر تعریف دا کړی او دا په اعتبار دا کلام سره مستقلی کلام په اعتبار سره دا تقسیم خبر هم ځه تر لگا او کدا وی چې بازه ټیم کې دا کلام په اعتبار سره بازه ټیم کې دا کلمې په اعتبار سره اوس لکه پتا به کې د ظاهر مثال چې ورکه تا به ظاهر معنا ته چې وګور ان شاء کې بعد د ظاهر د لپاره مثال لذي نو په اعتبار د کلمې سره شو او چې پوره کلام ته وګور چې د سره لپاره چل شي نو کې نو نس کې چې کوم مثال ورکړه په اعتبار د کلام سره شو خبرونه دا په یو تقسیم کې چیو کلمې ته وګورې اې کی مثال لو بس نه په اعتبار د کلمې سره ده د ظاهر د او چې پورو کلام د سره پره چولې شوی د پورو کلام په اعتبار سره وګ مثال په اعتبار د کلام سره چې د پرد نه نو دې کې یو تقسیم مستقلی یا د پرد کلمې ګرځول صحیح شو یا مستقل مستقلی د پرد کلام ګرځول نو تاسو ما دا ګرانه مشکل دی و چې مختلف دی چا داسېیکي چې تسیمي او ول او ثال سې دپاره تقریبا تقریبا او اکثر دی کې داسې چې دا, دا پبار د کلمیري او تی م مثال او تی م رااب دتون ن باتون ن او مفسره محکم د دوه تقسیما چېدي اکثر اغلب دا پبار دقلان دي او تیمي او ول او تميثال پبار د کلمیري خو په کې دن نه کله ن کله بیا مثال داسې پشکې شي چې کاستما ویلکه دا تقسیم سم تقریبا اکثر اغلب د دې کې د دې مثالونه او دا په د کلام د حکل نه کلم مثال په اعتبار د سم مراد لشي د کلمي مراد لشي نو د دې ولې تاسو ته ما په سر کې چې دا ټول تقسیمات د فرع دي نس شي ودا حسر کې مه د لفظ دال دا على الل لفظ الموزوع الدال على المعنا بدا د دې په عادي کله په د کلام سره یو کله په اعتبار د دلالت سره کله په د کلمي سره خبر هم نو ظاهر <زاہر ظاهری خبرات اکثر او اغلب تقسیم الثالث او تقسیم الاول تقسیم الثاني او تقسیم الرابع ظاهر نص او پسر محکم عبارت نص شرط نص یاد پورو کلام سره تعلق ساتي او تقسیم الاول خاص عام او تقسیم الثالث دا مجازي معنی حقيقي معنی پروازه د مجازي معنی د پته بر د کلمي او د دو پته بر د سري د کلام دنه دنه کلنا کلام اغه شي یو قسم اغه د پر په اعتبار د کلام تقسیم دی مثال په اعتبار د کلمې هغه راته شي دا ک ته تقسیم په اعتبار ده اعلی به ډاکسر نه ما ظاهر المراد به چی ظاهر وی په دې مراد اچات ظاهر وی ته استمای له سامعي د ذکر کړي کوم مراد د مراد نه مراد اما نه موضوعي د ظاهر المراد به چی معنا موضوعي د دو هغه واضح واضح وي ظاهر المراد چې واضح وي معنا موضوعي منه د لفظنا له سامعي سامع ته واضح هي بنفس السياق د نفس سیینا خو د نفس سیینا د ظاهر دو مطلب داده چې څنګه ان روان په خفی کې او په مشکل کې طلب تعمل تا او تأمل ته او سورت ضرورت بھی. دا دا دی دا دا دا دا او د قرانګي په ظاهر کې طلب او تأمل ضرورت نی خو شرط داده چې د اهل لسان دی د نفس سیینا معنا ظاهري نو شرط داده چې د اهل لسان نه څنګه اوري ډایرک معنا د ظاهريږي او د پکې طلب او تأمل لکه کم طلب او چې د پسګه کی په خفي او پاپو مشکل کیږي نو چکه کلام داسې وي چې د اغه معنا موضوعي سامع عربیته د نفس سينا بلاده تأمل او بلاده سوچ نه ظاهریږي نو د س کلام ته یا د س کلمته اغه څه وږي ظاهر دا مستقید دلیل شه بیا تاسو وګورئ نو دلته کې د حکم ذکر کणे نه حکم د ذکر کړي د نه نه ظاهر چیرې التکه حکم نور الانوار که تا حکم او وجوب العمل حکم د دې شریه وجوب العمل له هغه په دې عمل په واجب د چکه له عملیات سره تعلق ساتي د عمل سره تعلق ساتي نو عمل په دې شریه واجب دی خبرم ځنه درال نو دکه حکم شه ټیمش تا کنه ددا حکم شو او ن او بلغا نست دی وه مزده د اوضوهن وه ما دقلام دی زده د اوضوهن چې د واشي اوضو د ظاهه على ظاهرې په ظاهر باند دی بما د دا سامانې د ووجه چې هغه کاینې فیلمتقلې په متقل لیم کې هو ما دقلان دی ازده د اوضوهن چې پهده کې نور سوا شوي او دوه په سوا شوي چې ا هغه د چاه د ظاهر او هغې وجه دا ده چې دا ظهور د کمځ نه راغلی داس معنی دا جن راغلي چې هغه په نفس متکلم دا, دا دلته مطلب دا, دے چی دکا متقلم دکا دکا دا دی چې دک متکلم دک لفظ دک کلام د دې معنا د پره رول وي ابرم زه هترالم نو د کی دو ظهور شو یو د نفس سی معنی ظاهر ده او بل معنی بعد ټانک مشترک غنم کې دشی نو بل کې متکلم چې کومه معنا ظاهر ده دک معنی د پاره دا کلام رول انده نو نور استعماله ابرم زه هترالم پاکی کم شوئی نی متکلم چکا مانا راوڑی دا بلکل اغا انتہائی ظاہرہ دا دک کے مانے کلام چلو لے دی انو نور ظہور پاکی سیواشو او تا اس تماویلیو دا ظاہر چی دا پنس کے داخل دردیو دا جنات دا متقدمینو پنس باندے د متقدمینو پنس باندے اغد دے که خور تبایون دے دا متقدمینو پنس باندس شرح پدے که تبایون شرح تے ہم ہاں دا متخرینو بنسبه انده بکی تباین ده دا متقدمینو بنسبه انده کی تباین نشته خبره ذہن پره لگا دا اک سامع اربع متبعين دی بنسبه د متأخیرینو باندې خبره انده پنسب د متقدمینو دی کی تباین نشته تاسوmai نص کی ظهور سیوا د ظاهرنا نو مطلب داده چی او کلام اغه ظاهرم کې د شی ور سره ور سره د نفس سیګه مطلب واضح د خودک واضح مطلب د پر متکلم خبرم ځین ترانه نو ظاهر عام شکلبه وسرسوک وی او کلب ورسره سوګو نو وی کچره سوکور سوی متکلم د دک نفس څنګه چې معنا ظاهر پر پرول <سؤال> دی نو ظاهرم د و سر نه سم دي او کدا ورسره نشته نو بیا ظاهر د نس نه لري نو ظاهر عام شو شو نو د متقدمین په نسبت باندې په ظاهر او په نس کې د عموم خصوص من مطلق او اګنسبتی او نس دی خبرم الته نفس ظهور ورسر سوق کم کې دي او کله ورسر سوک نم کې دي او پنس کې ورسر سوق بوي خبرم ځنه درلا دغړه چې کې دي او متأخرین پنس باندې پر دې کې تباين نه دا غي پنس باندې پنس کې شرط ته او پظاهر کې عدم سوک شرط خبرم ځنه درلا کوم پسر کې اته احتمال د نس شرط ته او په محکم کې احتمال د عدم نس کې شرط اولا مطبعین شو چه سوگ پا کی نو نفس سگین امانا ظاہری نویتا بظاہر ویو او چه سوگ پا کی وی اولا مضان ترالاگانا انو بیا بورت سوائیو نسوائیو او چه احتمال دا نسخ پا وی نو اغیطا بسوائیو مفسر وائیو او چه احتمال دا نسخ پا محکم بوائی دا که دونتا هر یو کی لازم بی کچر دا کیت پا کی نو بیا دا ککسا مو نده نو پایوکه مو پاسر کې نسخ شرط مو حقب کې ادمه نسخا پر نسخ کې سوق شرط او په ظاهر کې ادمه سوق شرط نو د مذهب د متأخرینو دی د متأخرینو په نسبت باندې د اقسامو کې تباين دی دا بل سره نه جمع کوي ادمو متقدمینو په نسبت باندې د نسبت د عموم خصوصو مطلق ته یو عام مطلق بل اخره مطلق ته ابرم ذہن تر نه ځکه <تصف> فرق پټي ونس و الناس اونست یانه مستلح چلی وو ما دا کلام د ازداد وضوح چدی سیاوش په اعتبار د وضاحت عل ظاہر په ظاهر باندې به په سبب دراسې معنی باندې فلم متکلمه چې موجود دا په متکلم کې نحو قولی تعالی فن کیو ما تابلکم فن کیو نکاح کوه ماده غ زنانو سره تابلکم چې حلال دي ستو پرمن النساء دا دا ما بیان دي د نساء ونا مسند دو دو او ثلاث درې درې و ربع سلور, سلور مسنا نمبر 200 د دې مثال د آیات تفسیر خطا است تواجهه کی سړی ویل کین د تو د سیوان مطلب دانه د ټوکرا ندو د سیوان والے دو د 200 سلور سلور والے مطلب د نه صرف د واخل خبرم زين تراله نو مطلب دای چیا د وکوي یا د ریکوي یا, یا سلور کوي نو بازي هغه پکې تکرار نه لی وی اغايب داود پر د جمی لسنا 233 235 50 سلور نه او بازي مسند دو دو نو څو دو دلا او ثلاثه دري دري شپاغو شپاغو سالورو لاسو او رباع سالور سالور اتو اتو لاسو اتل شيغان میغان د بازي دک تر په تدریدي هغه اتل سم خبرم ځان تعالی د زمونږ دادة چې دا تفسیر به کول شي عرب عربو د لسان مطابق عرب چې خزو مسنا مسنا صحیح شو رب اربع اربع ندي مت دي ددوا ولا يا سلور سلور قالين ددوا يا سلور سلور يا دري دري ندا واو او د ابرم زين در لو قمانه در سره د او د ابرم او اوچ دي ندا د الجمع لپاره من تکان جمع بقيمم تنعد جمع كل نشي 2 3 روزا کی 5 کی یا 30 روزا کی 90 کی ہاں وہ بدر پر سال وہ بمانہ تا اول او یو او بدا یا بدا وہ او وہ بمانہ تا اول او بدر پر سال مبانیات الاطلاق دا ظاہر با اطلاق اطلاعک اطلاعک به به هڅه وکړو مراد اباحت جواز د نکاحه طابت ظاهر عربي او ګورچو سره ولکه ما تابعکم چې کوم استاله پاره طيبه طيب نه ډارک حلت زه خبر خبرامزه نه دا حلت او جواز هغه زه درازي نو طابت چې ګورید دا هغه کلام نه دا هغه لپس ده چې نفس یې څنګه سامعه تدید جواز په تلګي سره د حکم مرتب شوی د فن کې هو هو ما تابعنه خبرامزه نه دا کلام هغه اباحت کی هغه نست او بیان د عدد د غیره پر روښه شوې د صورت په کار نو په هغه کې چې نست روښه شوې د پر د تعداد چې یا بد کې یا بدر کې یا سلور که نو په بیان د تعداد کې دا نست چې کوم متکلم د دې پر روښه افن کې هو ما طابت جوړي فن کې هو ما طابت کلام یې کې مستقل د کلام په اعتبار سره مثال لپاره ظاهر جوړيږي د ټول نه به حاج زین ځکه پن هو امر ده او د امر ادنا مرد بس عائب حت ادنا مرتبه ای څه شي او دا اباحت مرتب شوی د په مطابقه باندې امر زموږه درګه د فن کې هو ما توبه نه د ام پور کلام دی اکثر د توبه نه وایي باز صرف د توبه اعتبار سم مثال دی او تقریبا تقریبا او دروست نه راځي د ظاهر لپاره مثال چاله د فن کې هو ما توبه د دواله مستفاد دی او دا د پور کلام نه چکم د مثال له پور کلام مثال ګرځي د پر د ظاهر ځکه دلته امر د مرتب شوی د مقبول له دی امر زموږه درګه اباحه زنانو اباحه نکاح اغه تنا معلومي کی او دا اباد چونکه د دې اباحه پر اورښه نه دی و ظاهر د سیغې نه اغه اباحه د پنکیونه دا په دې د ظاهر د پر مثال شو او اورښه د پر د بیان د عادت ده د پرد څوک څوشه مثالش د پرد نس مثالش نس که څوک شرطه لکه تا تو جاءن القوم دا کلام نس ته بس کی په مجئات کیدا تا راول ته بیان وکوم کې پوش گنا او او توجہ ان الکومو ہینا ناکل کوم راگ پتا سی وقتی پا آغا وقتی موسکو خوراک اس پا مجیعت دا کوم که دا نسته او پا بیان دا اکل دا حین دا اکل که دا سی شیره خبران دنیا پایی که ظاہر دگنا دا دید پا ظاهر متبادر چې دا وګورئ نو پدې کې ظاهر متبادر د دې د معلومی چې کوم راغلي چې دی خورا کو هی نه نه کول شو خبرم ځین ترال او کدا چیرې د دې د بیان شو د شو کته به راکسم متکلمې جو پدې کې مست مخاطب کلام راوړل د دې لپاره راغلو او ور سره ورج اس زمینی تور دغه دا مقصد نو چې موږ سکول یم خو بس دا د ورسره مو او بیان مقصد هغه ته د نو نو بیا په دې کې څه شي لري ظاهر شي نو د وړو کې د کفرت هغه بنس د متقدمینو هغه هغه کې څه شي لري هغه کې تباين نشته خصوص متقدم بنس د متأخرینو بګي تباين نه تباين د پر بیا خپل خپل کیدات دی او کې ادم نشه ظاهر کې او ادمه شوق شو او بنس کې شوق شو او اوبمبستر کې احتمال د نس شو او محکم کې عدم احتمال د نص شو بیا د دوه تعریفات شو د اغه وضاحت شو خبرمزه هم تراله او بیا تاسو بی حکم نو حکم د نه د یو ذکر کړه نه د بل ذکر کړه نو حکم د نور لنوار نو بیان کړه ظاهر چوجوب العمل له پدې باندې او د نص حکم الحمدلله لنوار ولا ذکر کړه چې وجوب د عمل د پدک نص باندې نص کتی او یقیني دي وجوب د عمل لپاره د باندې سره د احتمال مجاز هغه څنګه کېږي کنه نو وجوب د عمل ل عمل په کې سره د دیني احتمال لري لشي او عمل په قطعي او يکيني دي عمل په قطعي او يکيني دي نو اگرم قطعي او يکيني دي وجوب د عمل لپاره دیم قطعي او يکيني دي او سره د دینه د احتمال وې د مجاز هغه لري مداح حكمش مدعي الايا <سؤال> فإنه ظاهر الظاهر في الإطلاق بحد نکاح دفن كهونا مستقدا فكهما طابنا نص او دا نست په بیان د حد کې لانه ذکر کلام فكهما طاب لكم من النساء لانه سيك کلام ذکر لشه کلام شاندار انه لانه کې ضمیر شاند لانه شاند سيك کلام لشه کلام لاجل هدا پرده بس